Ni lyssnar till Sveriges Radio p Jag heter Mikael Olsson. Bobrikov, Ren och Sojni. Först när jag hörde uppräkningen av namn trodde jag att det var ett hockeyreferat. En finsk-rysk-rysare på is. Men det var ett annat drama. Som det rapporterats mycket, mycket om. Men inte som jag hade uppfattat. Typiskt nog. För det utspelade sig i Finland. Och vi tenderar till att höra mycket lite om våra grannländer- Ja, Novell. just nu gäller det ju inte Norge där bevakningen av Breivik svämmar över alla bräddar. No men Finland, de har Bobrikov. Eller snarare hur Bobrikov blir till tillhygges stämpel och slagträ för han är död sedan nästan 110 år. Han, Nikolaj Ivanovich Babrikov, var rysk generalguvernör, utsedd av tsaren med uppdraget att kväsa den finska separatismen. Babrikov blev känd för sina hårda villkor och metoder. Den 16 juni 1904 blir Babrikovs sista dag. Eugén Schauman, ung och aktivist, väntar med osäkrat vapen i senatens hus. Schauman skjuter Babrikov och sen sig själv. No. Vad har då ett drygt hundra år gammalt politiskt attentat, även om det nu är Finlands mest uppmärksammade politiska mord, med dagens debatt att göra? Jo, ledaren för Finlands framgångsrika nationalistiska och populistiska parti, Timo Soini. Han stämplade för en tid sedan landsmannen och EU-kommissionens vice ordförande Olli Rehn som vår tids Bobrikov. Ren är nämligen ansvarig för EUs finanspolitik är och är då verktyg för EU-kommissionens hårda villkor mot EU-länder på obestånd. Ekonomin ställs utanför nationell demokrati och styrs med diktat. Brysselbyråkratin blir diktatur och Ren blir Bobrikov. Olli Ren kallar själv epitetet kränkande. Han kallar sig både fosterländsk och patriot. Soynis Populistiska parallell är hetsande hattal och extremt farligt, säger Ren. berättelsen om Bobrikov är laddad, skarpladdad. Sojni vägrar avbön. Så ställer Finland in sig i ledet av europeiska länder där den politiska retoriken, ja på många håll också den politiska praktiken, brutaliseras. Och det finns föreställningar om fler Bobrikovs. Ja, om det finns det, då finns det möjligen fler Breiviks. Välkomna till konflikt. Rosslingen Breiviks framträdande väcker avsky men fler av hans idéer får fäste hos allt fler europeer. En ny nationalism formerar sig. Reportage om Finlands främlingsfientliga sandfinländare och röster från ett politiskt utfruset Ungern. Samtal om varför nationell populism är blivit till i tiden med varningar om valframgångar och ett våldsammare samhälle. Ja, den pågående rättegången mot massmördaren Anders Bering-Breivik har uppmärksammats världen över i veckan. Dådets detaljer har gjort att många gett uttryck för avståndstagande och avsky. Men när Breivik lagt ut texten om motiven till morden, motstånd mot mångkultur, muslimer och påstådd kulturmarxism, då har representanter för högerpopulistiska partier runt om i Europa som nu går in för att parlamentariskt påverka politiken, de har svårt att inte hålla med Breivik. Italienska Lega Nord, franska Front National och svenska Sverigedemokraterna är alla partier som haft företrädare som talat om massinvandring, mångkultur och Europas kapitulation för muslimer som det som skapat Breivik. Och ledaren för högerextrema Indisk Defens League har en liknande analys. Breiviks attentat kallade han veckarklocka som visar hur desperata människor börjar bli i Europa. Och Faktum är att de krafter som formulerar frustration över invandring, muslimer, mångkultur och den etablerade europeiska demokratin att de går framåt i många av Europas länder. Det ska vi tala om idag i Konflikt. Med oss för att diskutera det och ur vilka källor en ny nationalism och populism hämtar sin attraktionskraft. Och eventuella faror med det. Det är två personer som med olika utgångspunkt skrivit om den europeiska nationalismen, högerpopulismen och extremismen. Anders Wiedfeldt, forskare vid Institutionen för politik och internationella relationer vid universitetet i Aberdeen, Skottland. Och Lisa Bjurwald som skrivit boken Europas skam, rasister på frammarsch. Och dessutom är sakkunnig i en statlig svensk utredning om främlingsfientligheten här. Lisa Bjurvald, du är med oss från en studio i Oslo eftersom du gör som norsk tv-expert under Breivik-rättegången. Vilken betydelse mm. har den här rättegången för frågan om nationalism, högerpopulism och extremism som du ser det? Jag tycker det har stor betydelse därför att här fördjupar man sig ju dagligen både norska och utländska medier i just ideologin. Mycket av det som sägs när det gäller själva morden, själva massaken är så hemskt så att man tycker att folk inte klarar av att höra det så att istället blir det väldigt mycket fokus på hans ideologiska motivation och då kommer det också upp i ljuset att det här faktiskt inte är särskilt extrema åsikter alls utan allt det jag har hört den här veckan är sånt som jag också och hört till exempel Sverigedemokrater säga. Så det, jag tycker att det är väldigt bra att det sätter ljuset på den aspekten. Mm, vi återkommer till det. Anders Widfelt i en studio i Göteborg. Är fallet Breivik till förfång eller fördel för europeiska högerpopulister och nationalister som du säger det? Det är åtminstone svårhanterligt för dem. Det gäller att göra en balansgång här. Att å ena sidan hävda att man fortfarande kan kritisera invandringen och det som man ser som islamifiering samtidigt som man då tar avstånd från Breiviks och det han har gjort. Jag tror inte att det behöver vara någon sorts avgörande vattendelar att partierna får. Får, får långsiktiga, svåra problem med det här. Men just nu så är det en, en mycket het potatis och svår att hantera för många av de här partierna. Mm. Eh, vi ska återkomma till er båda men först ska vi tillsammans be oss till ett land där just högerpopulismen skakade om ordentligt för ett år sedan. Till Finland där somliga påstått att frågor om invandring och nationalism varit tabu. Mellan andra tvärtom upplever att det är lika fritt fram som tidigare att hata mörkhyade muslimer och politiska eliter. Och kanske ännu mer nu när sanfinländarna i valet för precis ett år sedan gick från några få mandat till att bli ett av Finlands största partier med lika många röster som Socialdemokraterna. Reportern Tella Jonsson besökte sitt andra hemland. Det är en solig och snötäckt onsdagsförmiddag i Helsingfors. Jag befinner mig i riksdagshuset, eller snarare den tillbyggnad som kallas för lilla parlamentet. Här håller de nya riksdagsledamöterna till. Det har gått nästan precis ett år sedan det lilla populistpartiet Sannfinländarna gick från fem mandat i Finlands riksdag till 39. Det var en skräll. De blev näst största parti i valet på delad andra plats med Socialdemokraterna. Vad var det som hände? Vissa tror att det handlar om den ekonomiska krisen i Europa. Andra tror att det handlar om rasism. Många tror att det handlar om något annat, nämligen att folk är utledda på finländska politikers hyckleri. Analyserna har varit många, men klart är i alla fall att ett nationalistiskt parti har tagit plats i Finlands politiska etablissemang. Vad har sannfinländarnas stora genombrott fått för konsekvenser i Finland? Strax ska vi återvända hit till maktens korridorer. Men vi börjar resan hos en av partiets verkliga gräsrötter i en helt annan del av Helsingfors. Det är ett litet som jag vet, är det är en del av Männön. Det är Petri Hapanen pekar mot gruppen med ungdomar som står och hänger utanför tunnelbaneuppgången i Gårdsbacka centrum. Vi jobbar för att den här delen av köpcentret ska glasas in så att människor ska känna sig tryggare när de kommer hem på kvällarna. Vi har det här typiska förortsproblemet, att ungdomarna hänger i centrum och beter sig aggressivt, säger han. Gårdsbacka är Finlands äldsta höghusförort. Hit kom de inflyttade arbetarna på 70-talet. På 80-talet när Finland började ta emot flyktingar var det de som kom hit. Och när 90-talets ekonomiska kris slog till, då kom människor hit från alla delar av Helsingfors. Idag bor det runt 13 000 människor i Gårdsbacka. Med det gemensamt att det är här de har råd att bo- jag tror att Maltin ser alternativet. Att människor har kyllästymt till olojen-kuristumisen. Folket är trötta på att bara få det sämre och sämre, säger Petri Hapanen, som är ordförande i Gårdsbacka Sanfinländare. Därför såg de oss som det enda alternativet. Motpartiet, de. Han säger att Finland inte längre bryr sig om sina svagaste. Att de gamla partierna har ägnat de senaste 50 åren åt att köra landet i botten. Och att det på grund av dem kommer att ta ytterligare 50 år att göra samhället rättvist igen. Och det är det som sanfinländarna håller på med, menar han. Jag har kontrollat i Sverige. Jag Tydligare och tydligare, just att vi en Vår det är att vi bryr oss om människor, säger Petri Hapanen, och tar sin föreningsengagemang i bostadsfrågan som exempel. Bostadspriserna i den här stan har blivit helt omöjliga. I den arbetarstadsdel i södra Helsingfors där jag bodde som barn kostar lägenheterna en halv miljon euro nu. För tre rummaren jag och mina syskon växte upp i betalade vi 400 gamla mark i månaden. Den gamla finska marken är en viktig symbol för många sandfinländare som hoppas att Finland en dag ska träda ur eurosamarbetet. Vi maksar hela tiden, vi maksar Nedahan, det här gamla laulet, vi maksar Nedeläki, vi maksar England och de andra isompien EU-föredragarvaltiöernas jäsenmaksuja. Jag ser det som att vi bekostar de stora EU-ländernas medlemsavgifter- när vi istället borde tänka på finländarnas bästa, säger Petri Habanen. Och det är just så det står i Sandfinländarnas partiprogram. Den finska staten är till för att trygga finländarnas bästa. Men vad betyder det? Vem är finländare? Och vem är en sann finländare Tillbaka till riksdagen igen. Riksdagsledamot Jussi Halla Aho möter mig i lilla parlamentets lobby. Han är klädd i en grå kostym och det mörkbruna håret är bakåtkammat. kammat. Halla Aho är en av Finlands mest kontroversiella politiker. En 40-årig bloggande akademiker som gjort sig känd som Finlands mesta invandringsmotståndare- Idag är han ordförande i ett av riksdagens största utskott förvaltningsutskottet. Personvald av 15 000 Helsingforsbor. Jossi Hallaho anser att de senaste decenniernas invandring till Finland har präglats av tabun, klichéer och hyckleri om vilken sorts invandring man borde ha. Det är är det menar spero somlast arvostelevat suomen arjottamaan maahan mutta politiikkaa ni mehän puhomme nimenomaan humanitaarisista maahanmuuttajista. Vi i är inte kritiska till invandringen i sig. Det är flyktinginvandringen vi vänder oss emot. Vi måste inte ta emot flyktingar bara för att vi behöver arbetskraft. Det här är vasta argumenten att det är att svenska arbetet är bra Karl Fatser och Finlayson. Det andra många av är Men för att slippa ta i flyktingfrågan argumenterar andra politiker mot oss med hjälp av kända, lyckade invandrare som godisfabrikören Karl Fatser. Det är ohederligt, säger Jussi Hallaho. Jag vet att det är en vi tycker att Finland möjligen kan hjälpa en del flyktingar, men mot en sån verksamhet måste man förhålla sig oerhört kritiskt och utreda hur den påverkar det övriga samhället. Se loenkin maahan olla perusteeltavissa, mutta siihen tulee suhtautua erittäin kriittisesti ja varsinkin tarkastella sitä att mängalasia vaikutuksia sille on suomalaisella yhteykskunnalla. Jussi Halla Aho tycker att den finländska debatten påminner om hur det var i Finland under hans barndom på 80-talet, då det hyrsades kring Sovjet. Under hela efterkrigstiden talades det vitt och brett om det fördjupade vänskapsbandet och tilliten, men egentligen var människor både rädda och misstänksamma mot Sovjetunionen. Säger Jussi Halla som en naama i. Hans blogg med rubriken Berättelser från ett sjunkande väst har tusentals hängivna läsare. Och Läsarna startar i sin tur egna diskussionsforum på nätet, där man till exempel kan ta del av rapporter om invandrares brottslighet eller retorikskolor för invandringskritiska. Jussi Hallaaho säger att han inte är rasist. Invandrare är inget problem så länge de inte själva blir ett problem. att landet var hyvin samankaldasta mahamoottia ryhmar, etiopialaiset ja somalialaiset. suhtautuvat suomessa somalialaisiin negativisesti, att man ihan tosiasia. Ta till exempel etiopier och somalier, säger han. Två invandrargrupper som i princip är lika varandra. Finländare är negativt inställda till somalier, men inte det minsta negativt inställda till etiopier. Om vi tittar på de här två gruppernas sysselsättningsstatistik så kan vi redan där ana svaret, säger Josihalla Aho. Om finländare ständigt möter somalier i negativa sammanhang, när de beter sig underligt i hyreshus eller om en finländare rånas av ett gäng somalier, då gör förstås människor en negativ generalisering. Jussi Halla Aho menar att Finland inte behöver någon flyktinginvandring. Det är det inte alla som håller med om. Jag har rest till norra Karelen och den lilla kommunen Kontiolax, ett tiotal mil från ryska gränsen. Det här är en del av Finland som aldrig riktigt kommit i kapp efter krig och finanskriser. Under 90-talets stora lågkonjunktur i Finland, då tusentals blev av med sina jobb och hem, var arbetslösheten här uppe i närmare 30 procent. Än idag är norra Karelen den region i Finland där risken att bli arbetslös bedöms som allra störst. I en stor tegelbyggnad som är ett gammalt sjukhus ligger det som hjälper till att ge den här trakten sin särskilda prägel. i flyktingförläggning. En av två i kommunen. Varje dag slussas ett antal asylsökande hit från Helsingfors och andra städer i Finland för att bo här i väntan på sina beslut. Och i förlängningen, om de får stanna kanske slå sig ner för gott. Här är flyktingarna inte ett problem. De är lösningen. Hejsa och den aluen Nousu. Ja, jos, kuin, pois, "De här människorna är vårt lyft", säger flyktingförläggningens chef Ari Oronen. Om de inte kommer hit och bosätter sig här, vem ska då göra det? Nej något med den där där sa ha uest menestymä ja Nousu. Onet innovatiot, ja. Vad vår byggd behöver är nya innovationer och nya människor. Tack vare flyktingförläggningarna får vi hit just det. Marikorn gör en snabb uträkning. I slutet av april ska bägge flyktingförläggningarna i Kontiolaks stängas. Kyse är så Eller sa att Regeringen har beslutat att flyktingmottagandet ska organiseras om för att spara pengar. Och flera mottagningar runt om i Finland läggs ner. Här i Kontiolax betyder det inte bara de 40 tjänsterna på förläggningarna, utan också underleverantörer till dem i form av matbutiker, bagerier, bilmekaniker, friskvårdsföretag och skolor. Allt som de boende behöver. Vi omsätter en hel del pengar, säger Arikoronen. På de invandringskritiska nätforumen jublar man över nyheten att flyktingförläggningarna ska försvinna. Här i Kontiolaks hörs inget jubel över det. alue, påskarla område med Olla. Täällä ei ole kauheasti vetovoimatekijöitä, minkä takia ihmiset tänne tulisivat. Vår regioonharingen ja, stor attraktionskraft seirar Kuronen. koronen. Skräkscenariot eivät vi snart helt torkar ut. Sellainen kauhuskenaario tulevaisuudesta on se, että tämä kuihtuu pois. Siis, ähm, sä puhut hirveän hyvin suomea. Miten kauan sinä olet lukenut sitä? Olen lukenut jo kaksi vuotta suomen kieltä. På bussen från Kontiolax in till staden Joensu träffar jag 18-åriga Ali Tahir. Ali kom till Finland från kriget Somalia för två år sedan. Han är på väg till sin kampsportsträning och använder restiden till att plugga. I hans knä ligger skolboken i finska uppslagen. Jag har läst finska i två år, säger Ali. För åtta månader sedan började jag gymnasiet och jag har bra betyg i alla ämnen. Alis dröm är att bli läkare, helst neurolog, som en släkting till honom var i Somalia. Jag inte i att jag är någon gång i framtiden, när han lyckas med sin dröm, vill han bosätta sig i sitt gamla hemland Somalia för att hjälpa till att utbilda läkare på sjukhusen där. Jag försöker göra allt som de finländska eleverna gör bra, ännu bättre, säger Ali. För finska är ju inte mitt modersmål, men jag gör mitt allra bästa. Jag vill samarbeta med finländare i Somalia och bygga upp människorna, bygga upp kulturen så att alla länder kan vara sams och människor inte behöver dö av svält, säger Ali Tahir. Tillhör han slutet på en era i Finland då landet var öppet och tog emot ett par tusen flyktingar om året. Vi beger oss tillbaka till Gårdsbacka i Helsingfors- och Sandfinnländarnas lokala ordförande där, Petri Hapanen. Det har gått till en del av Det har alltid gått då en del det varit jag tycker att invandringspolitiken i Finland har gått åt rätt håll. Det kom hit så många och rent av kriminella. Men nu har kontrollen blivit mycket bättre, säger Petri Hapanen. Och det är tack vare att Jussi Halla har vågat lyfta frågan och tala klarspråk. Innan dess pratade man inte om problemen. Men nu har ju till och med dinosauriepartierna anammat vår syn på invandringen, säger Petri Habanen. Han säger att Sanfinländarna inte är rasister. Sen berättar han en historia om sin vän i Gårdsbacka som också är med i partiet och ställde upp i det förra kommunalvalet. Hyvin kuvaavaa, että yksi meidän jäseni teki vuosikausia, teki töitä tämmöisessä maahanmuuttajien kotottamisjärjestön kesäleiritoiminnassa. toiminnassa. I flera år hade han jobbat som volontär på ett sommarläger för invandrarbarn, utan lön bara för den goda saken. Men när organisationen som ordnade sommarlägret fick se honom på valsedlarna så fick han inte vara med längre. Det skulle jag vilja kalla för omvänd rasism, om man nu kan använda ett sånt ord, säger Petri Hapanen. Det är fredag eftermiddag i Helsingfors. Mitt i stan på järnvägstorget utanför centralstationen står William Boll och hans vän Montazir Yusif och knyter på sig varsitt tyg. Ett orange och ett gult minu heimonin pukku. rauhan Eftersom vi är här i ett fredligt syfte, säger William, så ville jag visa upp min egen kultur tillsammans med den finländska kulturen. Den här orangea färgen är min egen stamfärg. Jaloa. William och Montazir är bästa vänner och har en gång flytt till Finland från varsin del av det som idag är Nord- och Sydsudan. Den här eftermiddagen håller de på att anordna en manifestation mot våld och rasism i Helsingfors. Under de senaste veckorna har tre män med utländsk bakgrund blivit ihjälskjutna eller ihjälslagna på olika platser i Finland. Den sista av dem bara för några dagar sedan. Ismail, en 21-årig marockansk pizzerianställd i staden Uleåborg på den finska västkusten. Ismail sköts till döds inne på restaurangen av en man som just kommit in och beställt pizza. Polisen har inte kunnat utesluta rasistiska motiv till dåden- men inte heller hittat några tecken på det. De rasistiska motiven kom efteråt. Dagen efter dödsskjutningen på pizzerian- skrev en sanfinländsk kommunpolitiker på Facebook- att det pågår ett krig i Finland. Ett krig som invandrarna håller på att vinna. Och att skytten som dödade Ismail därför borde få medalj. Det är ett krig lite Finland. Jag har blivit slagen eller hotad på grund av min hudfärg så många gånger och fått springa för livet när någon varit efter mig, säger William. Vi har varit tålmodiga och behärskade, men nu måste våra känslor fram på ett eller annat sätt. Och vårt sätt är att ordna en tyst marsch för fred och människovärde jag kan avsoitta rauhankunnighetstest ehimsarva. Demonstrationståget går genom Helsingfors centrum. Det är ett 150 tal personer som deltar. Några bär på ljuslyktor, röda rosor eller marockanska flaggor. Men mm. det är inte han då när han kallar sig är en velli. Vi kände inte offret personligen, men han var vår bror, säger Lamsia Mohammed, som själv är från Marokko. Jag är glad att se att även finländare är här idag. Vi har bott i Finland i många år och finländarna är ett så trevligt folk. När det händer sådana här saker så fläckar det ner bilden av Finland. Så min kuva. Rasistiska inlägg på nätet som visar sig vara författade av sanfinländska partimedlemmar har det senaste året börjat höra till de vanliga nyheterna i Finland. Kanske är det för att partiet granskas hårdare nu. Kanske är det för att de verkligen har blivit fler. I december förra året dömdes en sanfinländsk riksdagsledamot för hets mot folkgrupp. Han hade skrivit på sin blogg att det är muslimerna som är orsak till att en rad olika brott ökar i Finland. Han dömdes till böter på 1500 euro. Nyligen gick några av hans partikollegor ut med ett pressmeddelande om att de tänker betala sin kollegas böter. En av dem som ville vara med och betala är Jussi Halla Aho. Finland har problem med yttrandefriheten, säger han. Sen jälkeen när perussuomalaiset voittivat kunnallisvalet vuonna 2008 så har det varit en metod för att jolla sordita vastaan den här yhteiskunnassa. Jussi Halla-Aho menar att rättsprocesser om yttrandefrihetsbrott har blivit en metod som används för att bedriva häxjakt på sanfinländare prosto muasto mutta tässä on edelleen näitä vaikeita kysymyksiä maahanmuuttoon liittyen ja kun niihin ei osata vastata niin täydään tutkinta pyyntöjä. Sofortvis ja. ställer besvärande frågor om invandringen. Blir vi polisanmälda eller åtalade? Det är sorgligt hur dåligt rustat det finländska samhället är för att verkligen hanskas med svåra frågor, säger Jussi Hallaaho. Så ont on tållut, minun mestani asia varsin surullisia piirteitä. Piirteitä sitä miten miten heikot valmiudet Suom Suomessa är och uh, käydä keskustelur hankaliska asioer. På riksdagshusets trapp har en kvinna tagit upp megafonen. Me tiedä, tapo, Me tiedä, vi vet inte vad som dödade Ismail, säger hon, om det var rasismen eller något annat. Men ute på nätet, i diskussionsgrupperna, får vi läsa sånt som att nu är det en apa mindre. Vi vill att de politiker som underblåser hatet förklarar sig och svarar på våra frågor. Vi vill inte att rädsla ska vara det enda som förenar oss. Tella Jonsson som slutar sitt reportage på det finska riksdagshuset Trapp. Riksdagshusets trappa bland demonstranter mot ett hårdnande politiskt klimat och misstänkta hatbrott mot invandrare i Finland. Hela intervjun med Sandfinländarnas riksdagsledamot Jussi Hala Aho kan ni lyssna till eller ladda ner på vår hemsida som ligger under sverigesradio.se. Det är konflikt ni lyssnar till och med oss idag har vi forskaren Anders Widfelt och författaren Lisa Bjurwald i varsin studio i Göteborg respektive Oslo. Eh, det sas här i reportaget att eh, eh, Sandfinnländarnas framgång i finska valet för precis ett år sedan eh, berodde på antingen misstro mot etablerade politiker, mot EU, en raserad välfärd, brist på rättvisa eller rasism. Ja, vad tror ni att den här framgången för de populistiska Sandfinnländarna beror på? jag börjar. Ja, gör gärna det Anders. Alltså, dels var det ju så i den varorörelsen för ett år sedan i Finland att EU-frågan var väldigt viktig och spelade en väldigt central roll. Och där hade då Sandfinländerna och Timo och Sojny en, en ganska effektiv kritik mot de etablerade partierna och inte minst mot de här olika paketen för att... Eh, bidra ekonomiskt till de EU-länder, euroländer som har problem då Grekland och även Portugal var på tapeten med det tillfället. Så EU-frågan spelar en stor roll där. Eh, dessutom så eh, har Sanfindländerna en partiledare då Timo Soini som eh, har lyckats väldigt väl att framföra sitt budskap. Han har en framtoning och ett sätt att hantera medier-situationen som, med, eh, som gör att han blir eh, inte framstår som alltför extrem och, och, och alltför för, eh, farlig, eller hur man ska uttrycka det, utan han har en, en jovialisk, frintlig framtoning. Han använder mycket humor och han, han kommunicerar sitt budskap på ett väldigt effektivt sätt. Så partiledarfrågan och EU-frågan skulle jag säga är två huvudorsaker. Mm. Jag säger Elisa Björnvald, vad förklarar framgången för Sandfinländarna som du ser det? Nej, men jag håller ju absolut med. Sverige i EU-frågan fick ju otroligt stor uppmärksamhet där. Sen handlar det också om personen, Timo Soini. Alltså tittar man på andra europeiska länder som borde ha framgångsrika främlingsfientliga partier så, att säga, så kan det ofta vara så att de saknar den här typen av påstått karismatiska ledagestalter. Och han har verkligen kommit in och liksom tagit väljarna med storm, anses det då i Finland. Han är typisk populist, han är väldigt rätt fram i sitt sätt och eh, alltså det är en väldigt stark kontrast mellan Timo Soini och de andra politikerna helt enkelt. Så man ska inte underskatta betydelsen av en sån person tror jag heller. Mm. Är, är samfinländarna som ni ser är ett typiskt europeiskt högerpopulistiskt parti eller, eller är det väldigt väsensskild från högerpopulism och högerextremism i övrigt i Europa? Vad säger det finns ni? Många ja finns på den här frågan. Jag kan ju bara säga lite kort. Alla de här partierna skiljer sig åt väldigt mycket eh, från land till land. De är liksom anpassade till sina inhemska situationer, så är det ju. Men det de har gemensamt är ju främlingsfientligheten och även det sätt som man i sitt hemland då tenderar att se dem med lite mildare ögonen än vad omvärlden gör. Det tycker jag är typiskt. Jag har varit väldigt mycket i Finland nu senaste året och där anses det fortfarande ganska chockerande om man säger att det här är ett främlingsfientligt parti, det de säger det här är rasism det här är en form av nyfascism trots att vi har hört de här uttalandena nu i reportaget de har också sagt saker som att när en muslimsk flicka dör så är det en framtida muslimsk barn som dör och det är någonting positivt. Alltså de uttalar otroligt grova saker och ändå har man som sagt varit lite tveksam i Finland till att säga, ja är de verkligen som de andra europeiska främlingsfientliga partierna? Mm. Ja jag tycker, jag håller naturligtvis med Lisa, det är det... Samfinländarna har väldigt stora likheter med högerpopulism och högerextremism i övriga Europa. Sen finns det vissa saker som gör samfinländarna lite annorlunda. En sak är att man lyfter fram i partiprogram och, och, och även i vissa andra sammanhang kristna värderingar. Man är ett kristet socialt parti, säger man till exempel i partiprogrammet. Och det är ganska ovanligt i den här partifamiljen. Och sen kan man också tala om partiets ursprung. Alltså det ursprungligen stammar partiet ur det tidigare finska landsbygdspartiet som var en sorts landsbygdspopulism och det gör det kanske också lite annorlunda. Men sen finns klara tydliga paralleller. Jag ska också säga det att Sojny själv har väl inte varit den som har gjort de mer grova och mer extrema uttalandena utan han har väl eh, försökt att eh, ha en mer så här modererande ton och det har väl också då, bidragit till att eh, samfinländarna har... Den här legitimitet mot folk, ungefär att ja, Sojny är i alla fall okej. Okay. Eh, och han har också tagit avstånd i olika sammanhang från, från de mera han, eh, extrema partierna i Europa, till exempel Le Pen och, och, och, och, och andra mera radikala partier, och han alltså tydligt, har försökt markera distans till. Mm. Eh, trots att nu Finland inte känns som ett jättestort invandrarland så, så finns ju ändå invandringskritiken hos sandfinländarna Och i nästan alla europeiska länder där invandringskritiska partier verkar och politiskt och har en viss framgång så har det skett också en svängning av opinionen åt ett mer ska vi säga, invandringskritiskt eller främlingsfientligt håll. Eh, varför är det så där? Ja, det så kan man ju säga att invandringen i Finland, är riktigt att den är lägst i Norden men det är också då så att när invandring i liten skala äger rum så blir det ju då så att de invandrargrupperna står ut att de, de, de, de liksom är brott i samhällsbilden och det kan snabbt ge, ge upphov till, till protester och de första somalierna som kom till Finland i början av 90-talet ledde till ganska brutala protester och ett mindre men mycket extremt parti som bildades i Åbo under en, en lokal ledare som Sonja har tagit avstånd från, Olavi oh, Mänpä, som, som drev och fortfarande tror jag driver mycket extrem invandringspropaganda. Och han skaffade en lokal plattform där i Åbo när den här invandringen kom. Så att, så att även om nivån själv är låg så är det just själva det att, att, att invandringen så ökar under en viss tidpunkt även om det håller sig på låga nivåer så kan det fortfarande ge upphov till, till protester och, och stöd för, för partier mm. som till exempel Sandfinländarna eller då i det här fallet mindre extrema lokala partier. Mm. Lisa Bjurvald, eh, kan man märka en sån här påverkan eh, på etablerade partier eh, i det att Sandfinländarna ändå har haft en framgång? Ja, alltså inte riktigt än tycker jag. Men jag tänkte bara återgå till det här vi sa med att Timo Sojny tar avstånd. Alltså det är väldigt klassiskt det här med, på samma sätt så ser vi ju i Sverige hur Sverigedemokrater kan göra sådana uttalanden utan att Jim Åkesson ställs till svars. Eh, och det är väl det som har varit problemet, att det räcker på något sätt om partiledaren gör det. Sen kan de andra som vi såg här eh, kräva att det blir en yttrandefrihetsfråga istället och man ska inte be om ursäkt och liknande. Så det var någonting jag bara ville kommentera där mm. Men vad gäller påverkan på de etablerade partierna så tycker jag inte man sett det Tvärtom så har det faktiskt blivit lite tuffare, lite mer motstånd de senaste månaderna Och jag tror att mediernas granskning kan ha bidragit till det man har blivit tuffare faktiskt i sin rapportering om det här partiet mm. jag vill säga också ska... att det, det har varit en del skandaler med riksdagsledamöter för Sandfinländarna som har hamnat i kompromitterande situationer och assisten, en assistent nu senast i en riksdagsledamot som skrev en sak på nätet om att ja, märka, att invandrare skulle bära kännetecken på sig och såna här saker. Armbindlar, och det har så alltså media lyft fram och granskat så det håller jag med Lisa också. Ja, just Det Det var förslaget om armbindlar på just olika ja. invandraregrupper. Eh, vi ska vända blickarna nu mot ett eh, annat europeiskt land där eh, nationalismen och högerpopulismens framgångar onekligen har haft påverkan på hela det politiska fältet. Och det handlar om ungen. För trots att ungen vid tiden för kalla krigets slut i många ögon framstod som modell för en fredlig övergång till demokrati så är ungen idag snarare ökänt för sina inskränkningar av just demokratin. Men det är omvärldens värdering. För i Ungern visade däremot ännu en opinionsundersökning nyligen att högerextrema krafter vinner ytterligare terräng medan de etablerade partierna förlorar stöd. Det förklarar Peter Kreko som är chef för Political Capital Institute, en av de tankesmedjor som regelbundet mäter nationalistiska och främlingsfientliga attityder i Ungern. Konflikts Daniela Markvart ringde honom i Budapest. Right now, we can see that the mistrust is uh, on a high level again, and at the same time, the prejudices, especially against the Roma minority, but against the immigrants as well, are extremely high in, in Hungary. Fördomar mot minoriteter, i synnerhet romer och invandrare, är extremt utbredda i det ungerska samhället. Nära hälften av de tillfrågade uttryckte sådana åsikter när Political Capital Institute senast undersökte ungrarnas attityder. Och det är den högsta siffran i Europa, säger Peter Kreko, som specialiserat sig på högeradikala rörelser i Ungern och Europa. Och samtidigt ökar nu åter misstro mot politiker och det politiska systemet. I samband med det senaste valet för två år sedan var inställningen mer positiv. För med högerpopulistiska Fides jordskredseger 2010 följde stora förhoppningar på en ny tid, en ny politik och ett slut på de ekonomiska problemen. Men i regeringsställning har nu Fides själva blivit en del av det politiska establissemang de så hårt kritiserade. Och lika lite som deras föregångare kan de leverera några snabba lösningar på Ungerns gigantiska problem med enorma skulder och en hög och växande arbetslöshet. Och det här utnyttjade Högerextrema Jobbik som också ryckte fram i det senaste valet och fick 17 procent av rösterna. De kritiserar regeringen från höger och lockar desillusionerade och besvikna ungrare med sina enkla lösningar. They say that they have simple solutions, but the the thing is that they don't have any solution. They are just interested in in uh, uh, radicalizing public opinion because they could benefit politically from the Roma non-Roma conflict. So they are interested in in deepening the problem and not to solving it. Jobbik är egentligen inte alls intresserad av att lösa några problem, säger Peter Kreko. Genom att ständigt utmåla romerna som det stora problemet bidrar de bara till att förstärka motsättningarna mellan människor i samhället. Och genom att framställa sig själva som de enda som vågar säga som det är attraherar de ännu fler anhängare. Jobbiks framgångar med sin vulgära och brutala retorik har också drivit regeringspartiet Fides längre ut på högerkanten. Partiledaren och premiärminister Viktor Orban, som vid kommunismens fall framstod som en av demokratins främsta förkämpar, har på senare tid deklarerat att det inte ska finnas något till höger om Fidesz. Och som ett led i den ambitionen talar han ofta om ungern som koloniserat av utländska krafter. Det berättar historikern, medieforskaren och debattören Esther Barbarchi som jag också når i Budapest. What they usually use actually is that we are colonized. Hungary is colonized by these foreign influences. Foreign influences are not always explained, so they can be either European Union, or multinational corporations, or they can um, imply that these are not real Hungarians, which usually mean Jews. Utländska krafter kan handla om allt från EU, internationella banker och företag, till personer som inte betraktas som riktiga ungrare. Och med det syftar man uppenbart på judar, förklarar Esther Baberci. Och hon vittnar om ett ungen som präglas allt mer av rädsla. För några människor är det rädsla fära att prata upp. Och för några andra människor är det rädsla fära att förlösa jobb eller att vara diskriminerad mot. Så alla känns vänligare. Och det finns så mycket kraft som i på en hand. Och det är klart att du är vänligare och kan bli straffad. Människor är rädda för att säga sin mening, de är rädda för att förlora jobbet eller utsättas för diskriminering och de får också veta att de har anledning att frukta, säger Esther Babarchi, en känd oppositionell röst i Ungern som själv lever i ständig osäkerhet. Dagen efter att vi talades vid väntade hon på besked om att förlora sitt jobb som universitetslärare. Sen Friders kom till makten har flera hundra nya lagar antagits. Och med sina två tredjedels majoritet i parlamentet har de enkelt kunnat ändra författningen så att regeringspartiet har tillförsäkrat sig större kontroll över media rättsväsendet och flera statliga institutioner. De har skapat sig ett imperium, hävdar Ester Barci. Whoever is member and loyal member of that empire kan hoppa. Den som är lojal med Fides Imperium har gott hopp om jobb, medan den som opponerar sig istället riskerar att klassas som en nationens fiende, hävdar Esther Babarci, som har råkat ut för just det. När hon för en tid sedan beviljades ett litteraturstipendium av en statlig organisation blev den första nyhet i en av de regeringstrogna tidningarna. Hur kan en fiende till ungen tilldelas ett statligt stipendium, löt rubriken. Och det dröjde inte länge innan stipendiet drogs tillbaka. Peter Kreko på Political Capital Institute ser också med stor oro på Fides maktkoncentration. Det leder bara till att misstron mot det politiska systemet ökar. Och det ger högerextrema krafter som Jobbik ännu mer vatten på sin kvarn när de hävdar att demokratin som system inte fungerar. They can uh, really demokratin har upphört att fungera låt oss prova andra lösningar Ja, det säger högerextrema ungerska partiet Jobbik, hävdar Peter Kreko, chef för Political Capital Institute i Budapest, som gör regelbundna undersökningar av den politiska opinionen i Ungern. Konflikt Daniela Markvart var det som talat med honom. Ni lyssnar alltså till programmet Konflikt och idag om nationalismens frammarsch i Europa. Med i två olika studios i Göteborg och Oslo är journalisten och författaren Lisa Bjurvald som skrivit mycket om högerpopulism, nationalism och extremism i Europa. Och Anders Vidfält, som har forskat mycket i bland annat de ämnena. Eh, vad tycker ni finns att lära av utvecklingen i Ungern, Lisa Bjurvald, till att börja med? Ja, alltså man måste komma att det här är ett väldigt speciellt land. Demokratin har inte alls fått fäste där. Jag skulle säga att ibland känns det som att hela ungerska befolkningen är inne i en slags nationalistisk masspsykos. Vi pratade i början om omvärldens värdering och det är så att de ser på sin situation helt annorlunda än hur vi ser på det. Alltså de är hotade av yttre fiender, väldigt mycket handlar om antisemitism, alltså judarna försöker ta över till och med kö Ungern sägs det det är en hotande ockupation man vill återupprätta Storungern så att det här är, jämför man liksom Finland och Ungern så är det oerhört mycket lättare för oss att förstå det som sker i Finland eh, än Ungern, här måste man titta på den historiska bakgrunden och som sagt förstå att demokrati inte på något sätt är en självklarhet i Ungern det, det är ett specialfall i Europa helt enkelt mm. Men eh, har inte eh, högerextrem amma eller, eller för den delen populistiska tendensen inom Fiders. har inte de poänger när man eh, odlar en främlingsfientlighet som som delvis riktar sig mot eh, miss alltså en, ur en misstänksamhet mot utländska eliter som till exempel de utländska banker eh, och, och annat EU, eh, men framförallt bankerna som ju faktiskt har försatt ungen i ett ganska besvärande ekonomiskt läge. Finns det inte poäng ja. att hämta där? Jag förstår du menar men det här är ju mer att den antisemitism som redan har varit oerhört stark i Ungern och andra delar av öst- och centraleuropa också har ju fått vatten på sin kvarn och sen så kopplar man den ekonomiska krisen till den här antisemitismen så att det är fortfarande ingen sund syn på banker och elit och så vidare utan det är fortfarande grundat i, i helt felaktiga antisemitiska konspirationsteorier så att allting ses liksom genom det spektret spektrat och sen som det sades också i det här inslaget att även om Jobbik är ett nyfascistiskt högerextremt parti som är väldigt oroväckande så är ju sådana här åsikter extremt utbredda det är ingenting konstigt när man reser till Ungern att folk plötsligt börjar prata om vad judar och romer gör på ett sätt som är väldigt chockerande för oss svenskar så det är väldigt utbrett och det är, dessutom så är det accepterat det är rent helt enkelt mm. Anders Widfeldt den här typen av ganska rå nationalism och, och retorik. Ser vi det på andra håll i Europa? Ja, det, och det finns även i andra östeuropeiska länder. Det finns partier med den typen retorik med vissa variationer kanske också men till exempel Rumänien, Bulgarien eh, och sen poppar det upp och försvinner i andra länder som Polen till exempel. Det finns inget sånt starkt parti just nu men det finns ingen som säger att det inte skulle kunna komma ett snart igen. Eh, och eh, det är, man kan nog säga att eh, de politiska men även sociala strukturella förutsättningarna är lite annorlunda i postkommunistiska länder. För det är mycket av den demokratiseringsutveckling och konsolidering av demokratierna som skedde i, i, i Västeuropa under, eh, redan från 30-talet och framåt och efter andra, andra världskriget. De, de processerna blev liksom de, de fick ju inte utrymme under den kommunistiska epoken och det innebar nog att många... Gamla fördomar som Lisa tar upp, antisemitism och så vidare, inte blir bearbetade på samma sätt, och då finns det en annan grogrund för dem än, än de gör idag. Mm. Eh, nu kan vi ändå se, i eh, inte bara i Östeuropa utan också i de västra delarna av Europa eh, och de gamla demokratierna, eh, gammal antisemitism ersättas av eh, anti-muslimska stämningar eh, och så vidare. Eh, vad finns att säga om den här, det här klimatet med en eh, nationalism och en, en anti-islamism, anti-invandring och så vidare. Va, va, va är det för vad är det för förhållanden i Europa som gör att det här ändå vinner anklang eh, bland fler och fler väljare? I alla fall om man ska tro de opinionsundersökningar som nu sker inför val både i Grekland, och Ungern och eh, Frankrike. Det är väldigt svårt att ge något generellt svar på det. Latent så tror jag det finns den här typen av politikermisnöje kopplat med främlingsfientlighet. Det finns latent i de allra flesta länder. Och variationerna tror jag mer beror på hur skickliga de högerpopulistiska partierna är att så att säga utnyttja eller att spela på den typen av latent missnöje. Och det var, då kommer vi tillbaka på Sorgny till exempel som har visat sig väldigt skicklig på att göra det. Men finns det något medansvar hos etablerade partier? Vad, vad säger Lisa Bjurvald? Ja, men det gör det ju absolut. Det franska valet är ju högaktuellt just nu. Och där talar man ju om att Sarkozy har lyckats neutralisera hotet från Front National- genom att ta över delar av deras agenda. Prata om kraftigt minskad invandring, gjort kött till en valfråga och så vidare. Så att där finns ett oerhört stort ansvar. För att sen ser är det ju så att väljarna förväntar sig ju att den här linjen ska bekräftas. Alltså det är ju inte så att man kan spela på såna här stämningar- i en valrörelse och sen släppar. ut, då finns det ju som sagt det finns viss förväntan om att nu ska det här uppfyllas. Så att det, är, det är inga frågor som man kan leka med lättvindigt för att eh, stiga i opinionsmätningarna. Så att det är klart att man har ett jättestort ansvar och man piskar ju upp stämningar som inte heller lägger sig. Man, det är ett oerhört ansvarslöst beteende helt enkelt. Sen vill jag tillägga en sak här och det, det är att, att uh, uh, när de. Ett, eh, när väljarna upplever att, de är, att det är små skillnader mellan de polit, etablerade politiska partierna och inga skillnader som är relevanta för väljarna, då växer stödet för den här typen av partier. Och I länder och situationer där de etablerade partierna lyckats ha en debatt som uppfattas som relevant på välja, i väljarkåren på den traditionella socioekonomiska, ekonomiska vänster då är det till nackdel för högerpopulistiska partier. Alltså en, en, en aktiv och eh, eh, trovärdig debatt om frågor om, om, om skatter, om ekonomi, om arbete och så vidare. Eh, det är är till nackdel, men nackdel för högerpopulisterna. Jag förstår, men, men det, tendensen har ju ändå varit, om man ser på europeisk politik som helhet, eh, över en tid i alla fall, snarare konvergerande att man har sökt sig in mot mitten. Eh, är det inte så, annars? Jo, det, det, är, det är precis det, det, är det mm. de har misslyckats med, och det där gör man inte heller på beställning. Mm. Eh, att man, och framförallt, det är inte bara det att man måste tala om vänster-höger-frågor, det är också det att man måste framstå som trovärdig i väljarnas ögon. Mm. Vissa det är där blir... man, Oh. Avslutningsvis, kommer oh. det politiska klimat vi har fått i Europa och, och riskera att föda fler Breiviks? Vad tror du? Ja, det, det gör det absolut. Men jag ser också den stora faran inte i de här terroristerna från högervänster och, och jadismen som poppar upp då och då, utan just vi pratar om här hur främlingsfientliga partier faktiskt börjar bli mainstreampartier. Tittar du på Främskrittspartiet här i Norge så är det ju inte ett outsiderparti längre. Tack eh, Lisa Bjurvald som också dyker upp i Godmorgonvärlden imorgon då i ett inslag kring problemet med rättssalar som arenor för politisk propaganda. Och tack också till Anders Widfeldt forskare vid universitetet i Aberdeen, Skottland. Vi har alltså talat om vart den den nationalistiska och främlingsfientliga retoriken från allt populärare populistiska partier på högerkanten åt vilket håll den retoriken för opinionen i Europa och vart den för de etablerade politiska eliterna. Intressanta exempel på den utvecklingen kommer vi med säkerhet att kunna följa imorgon då Frankrike som sagt går till val och sittande presidenten Nicolas Sarkozy pressas hårt från höger och från nationals Marine Le Pen. Konflikt är slut för idag. Dagens program och tidigare upplagor går att lyssna till och ladda ner på vår hemsida www.sr.se-p1-konflikt. Där ligger också hela intervjun med Sandfinländarnas Jussi Halao som poddfil. Producent idag var Daniela Markvart, reporter i Finland, Tella Jonsson, tekniker, Bradice Juvie. Jag, jag heter Mikael Olsson.